Речу. «Метал не горить!» «Цей недолік ми й самі побачили!» Дортмундер ковтнув бурбону і з презирством констатував. «У вас немає жодного плану!» «У нас немає гарного плану!» – виправив його елегантний чоловік. «Нічого запропонувати не хочете?» «За тисячу доларів?» – здивувався Дортмундер і ще сьорбнув бурбону. Він вичікувально глянув на елегантного чоловіка. Той з розумінням посміхнувся. «Я розумію, що ви маєте на увазі», – сказав він. «Скажімо, дві тисячі». «Скажімо, десять тисяч», – запропонував Дортмунтер. «Я не можу сказати десять. Я можу сказати дві з половиною». Потрібно було три хвилини і багато маленьких, делікатних, мовчазних роздумів – Перш ніж Дортмундер і елегантний чоловік досягли консенсусу у вигляді гонорару в 5 тисяч доларів. Сходи, що вели від світлового люка, настільки вписувалися в інтер'єр, що здавались декоративними. Крихітні сходи неправильно розташовані, надто вузькі і криві, лякаючими віражами спускалися з-під куполоподібної стелі. Дортмундер, охоплений цілком зрозумілим страхом висоти, спускався дрібними кроками, підштовхуваний ззаду одним амбалом, в той час як інший йшов попереду. Він намагався не дивитися вниз, на кущі, статуї і декоративний фонтан, які здавалися крихітними з висоти третього поверху. Скільки ж місця у цьому атріумі? Опинившись у певній безпеці на твердій підлозі верхнього поверху, Дортмундер обернувся до елегантного чоловіка, який першим зійшов зі сходів геть безстрашно і напрочуд спритно, і сказав, «Це просто несправедливо. Я тут проти своєї волі. Звичайно, це тому, що моїм помічникам довелося показати свої револьвери. Але, звичайно ж, за п'ять тисяч доларів – «Ми можемо очікувати, що ви захочете бути присутнім при виконанні вашої геніальної ідеї». У цей час з даху ще один мордоворот нервовими ривками спускав на перший поверх чорний, перев'язаний чудовою товстою жовтою мотузкою, рюкзак. «Я ніколи в житті ще так не спізнювався назустріч», – обурено продовжував Дортмундер. «Я мав бути в місті кілька годин тому». «Нічого, ходімо. Ми знайдемо для вас телефон, і ви зателефонуєте і все поясните. Але, будь ласка, вигадайте собі виправдання. Адже правду розповідати не можна». Дортмундер, який ніколи не говорив по телефону правду і взагалі навряд чи уявляв собі, що таке правда, промовчав. Але за елегантним чоловіком і амбалом пішов далі, вниз гвинтовими сходами. На першому поверсі ще один амбал, тихо лаючись, уже витягав із фонтану мокрий рюкзак. «Ці інструменти не повинні намокнути», – вказав на рюкзак Дортмундер. «Сяке буває», – недбало відмахнувся чоловік. «Давайте краще пошукаємо телефон». Телефон знайшовся в чарівній вітальні, на чудовому старовинному столі, обтягнутому зеленою шкірою, біля величезних вікон, що виходили на вулицю. Сидячи тут, дортмундер у вікно міг чудово бачити охоронців, що ходили біля воріт посольства по сусідству. Ось, повз припарковані по обидва боки вулиці машини, проїхало порожнє таксі. Елегантний чоловік повернувся до атріуму, а дортмундер набрав номер. Гриль-бар Одж, роло біля апарату. Це дортмундер то Бурбони з водою. О, так. Слухайте, ваші приятелі в задній кімнаті. Вони чекають на вас, так? Так, покличте-ке інший бурбон із водою. Гаразд». Вулицею проїхала поліцейська машина, і охоронець біля посольства махнув копам рукою. Дортмундер відкрив ящик столу, там виявився золотий браслет зі смарагдами та рубінами. Він поклав його до кишені. За його спиною раптом пролунав металевий скрегіт. Притискаючи слухавку до одного вуха, інше він заткнув пальцем. «Ало, Дортмундере?» – почувся голос Келпа. «Так, ти спізнився. Я тут зав'яз в одній справі. Щось серйозне? Потім розповім. Ти що, в автомайстерні?» «Де?» Де машини ремонтують? У тебе, начебто, немає машини, так? Так, немає. Знову металевий скрегіт. А що, дуже розумно. Живучи під час кризи, інфляції, до того ж у місті з налагодженою структурою громадського транспорту, мати власну машину – це дурниця. Звісно, я тобі телефоную, і щоразу, коли тобі потрібна машина, тебе підвезуть куди треба. Точно. Ну, то що до сьогодні? То що ж ти робиш в автомайстерні? Крегіт чи щось дуже схоже на нього вже діяли Дортмундеру на нерви. Я тобі потім розповім. То ти скоро будеш? Ні, я тут застряг, мабуть, на кілька годин. Мабуть, перенесемо зустріч на завтра. Без проблем, але якщо вийде, то давай, приходь сьогодні. «Вам, хлопці, зовсім не обов'язково стирчати там». Та ну, все нормально. Ми тут дискутуємо на тему політики та релігії. Бувай». «Бувай». В Атріумі повним ходом йшла робота. Різали голову німфи. Коли Дортмундер увійшов, її голова хитнулася разок і плюхнулася у фонтан. Щойно Амбал вимкнув електропилу, елегантний чоловік повернувся до Дортмундера і сказав. «Ніби на ваших очах обезголовили людину». «Дуже гучно», – сказав Дортмундер. «Зовні не чути», – запевнив чоловік. «Через транспорт на вулиці стіни зробили звуконепроникними, так само, як і підлогу, тож слуги внизу теж нічого не почують». Мордоворот перев'язував відрізану голову жовтими мотузками. Потім знову ввімкнув свою пилку – і атакував німфу, цього разу вже в районі пояса. Голова в цей час, погойдуючись на мотузках і сиротливо, виглядаючи з жовтих мотків, повзла нагору. Це Дортмундер за свої п'ять тисяч, з'ясувавши, що основна проблема винести статую з дому, запропонував розпиляти її на частини і витягти через дах. Оскільки, як і більшість литих бронзових статуй, вона була порожнистою, Розпиляти її було неважко. Спочатку Дортмундер подумав використовувати лазер, який ріже швидко, чисто і абсолютно безшумно. Але елегантні зв'язки елегантного чоловіка не допомогли знайти лазер. Тож Дортмундер замислився про ацетиленовий пальник. У Дортмундера всі знайомі мали ацетиленові пальники. Але й тут елегантний чоловік виявився не надто корисним – тому що після того, як перерили його гараж, знайшлася лише електропила та кілька змінних полотен. У будь-якому випадку це краще, ніж складаний ножик, хоча вийшло й не надто тихо. Голова німфи все-таки звалилася з-під даху і плюхнулася прямо у фонтан, обдавши водою все довкола. Амбал вимкнув пилку і, піднявши голову статуї, не найприємнішими словами – звернувся у бік свого колеги на даху, на що той відповів тим самим. Трутився елегантний чоловік, крикнувши на них французькою, і коли вони припинили сваритися, просто сказав «Я сам буду перев'язувати», на що Амбал, кинувши похмурий погляд, висловився «Звісно, це ж робота для великого розуму». Увімкнув свою пилку і завдав німфі чергового нищівного удару. Навколишній шум геть чисто заглушив відповідь елегантного чоловіка. Коли стало занадто шумно, Дортмундер, згадавши план будинку і те, що кухня має бути праворуч від вітальні, вирішив піти. Елегантний чоловік залишився возитися з головою та мотузками. Проходячи вітальнею, Дортмундер привласнив ще й симпатичну старовинну камею. Він на мить застиг і припинив робити собі другий бутерброд із житнього хліба з сиром і діжонською гірчицею. На цій кухні не було ні арахісового масла, ні желе. Коли крізь шум пилки почав прориватися людський крик. Безперечно, один із голосів належав жінці. Дортмундер зітхнув, закінчив приготування бутерброду, взяв його в ліву руку і пішов до Атріуму. Там виявилася жінка – оточена валізами від Луї Вітон, яка кричала на весь голос на елегантного чоловіка, який, у свою чергу, так само голосно кричав на неї. Неподалік з роззявленим ротом стояв мордоворот. У руці в нього бовталася вимкнена пилка, націлена вже на пеньок, що залишився від статуї. Коліна, гомілки, стопи, пальці ніг і шматочок подолу. Безперечно, це колишня дружина – яка заявилася додому з випередженням графіка. Елегантний чоловік, здавалося, ніяк не може з нею впоратися. Дортмундер стояв у напівтемряві проходу до вітальні, жував свій сендвіч і спостерігав за тим, що відбувається. Спочатку це був просто крик. Не було жодної можливості розібрати слова. Але перший імпульс колишньої дружини – створити якомога більше галасу, Незабаром змінився повним усвідомленням того, що її статуя була вся розрізана на шматки. Поступово жінка захлинулась власним криком і просто стояла в затипенінні, дивлячись на руйнування і важко дихаючи. Елегантний чоловік теж перестав кричати. Відновивши самовладання і повернувши свою елегантність, він поправив манжети і тремтячим голосом промовив: "Мойра, Зізнаюся, ти застала мене у невдалий момент. Ти, ти. Вона ще не могла дати йому визначення. Ні, тільки не серед цієї бійні, що розвернулась перед нею. Це все можна пояснити, сказав елегантний чоловік, але спочатку дозволь запевнити тебе, що з роденому все гаразд, боюся, ти, як і раніше, можеш віддати його народу. Ти, чорт, забирай! «Ти! Я тут тому, що...» – продовжував чоловік, наче параліч його колишньої дружини був запрошенням до розмови. «Обдурив тебе раніше, коли ми розходилися. Я підкупив тоді Гріндла, щоб тобі дісталася копія родена, а не оригінал. Ось ця копія». Колишня дружина зробила глибокий вдих. Вона відвернулася від бронзової бійні і подивилася на елегантного чоловіка. «Ти, бісів, йолоп!» – промовила вона майже нормальним голосом. «Ти, бісів, самовдоволений йолоп! Ти що думаєш, ти винайшов хабарі?» Елегантне обличчя спохмурніло. «Що, вибач?» «Вибачайся перед роденом!» – пирхнула вона. «Ти дав хабаря Гріндлу, а він розповів мені про твою пропозицію». І я вирішила, чому б і мені не дати йому хабаря. Ти, ти, тепер уже елегантному чоловікові відібрала мову. Тож, взявши гроші в тебе і в мене, невблаганно продовжувала свою розповідь жінка, Гріндл дійсно назвав фальшивку оригіналом, але потім поміняв їх місцями. Ось ця, казала вона пальцем на гомілки і стовбур дерева, що залишилися, була оригіналом. «Не може бути!» Елегантний чоловік заморгав. Його кроватка з'їхала на бік. «Гріндул не став би! Я зберіг!» «Ти, чортів дурень!» Жінка потяглася до своїх валіз і схопила зручний несесер болотного кольору зі строкатими літерами чиїхось ініціалів вартістю 364,5 долара. Вона ж бурнула його в свого колишнього чоловіка, який ухилився, заривів і кинув у відповідь шматок бронзового стегна. Жінка відскочила у бік, стегно пролетіло через атріум і зупинилося біля ніг Дортмундера. Він глянув на нього, помітив якийсь блиск на внутрішній стороні і сів, щоб роздивитися ближче. Під час лиття, коли форму заливали спочатку сумішшю гіпсу та воску, Мабуть, туди потрапила монетка, можливо, французька, тепер уже старовинна, дуже цінна і впаяна в бронзу. Дортмундер розглядав шматок стегна, потім однією рукою пересунув його ближче до світла. Пальцями доторкнувся до цієї блискучої штуки, пробуючи її висмикнути. Але вона міцно сиділа на своєму місці. Раптом почувся звук електропили, і Дортмундер підняв голову. Пила була в руках у дружини, і вона з нею ганялася за своїм чоловіком навколо квітів і рослин, поки амбал стояв з роззявленим ротом і геть відмороженим виглядом. Дортмундер підвівся, доїв сендвіч і, повернувшись на кухню, виліз у вікно. Далекий звук сирени почувся, коли він дістався до телефону автомата і знову зателефонував до бару. Чойно він почув голос Келпа, спитав «Хлопці, ще там?» «Звісно, ти приїдеш?» «Ні, у мене ще справа є в істсайді. Ти з хлопцями чекай мене на розі паркової та шістдесят п'ятої». «Звісно, у чому річ?» «Просто трохи злому і проникнення». «Господарі відсутні?» Нижче по вулиці біля будинку Мойри скупчувалися поліцейські машини. «О так! Думаю, господаря не буде найближчі кілька років!» «Щось цінне?» Дортмундер замислився. «Не було двох копій Родена. Ні, був оригінал і одна копія. І елегантний чоловік мав рацію, коли казав, що колишні чоловіки варті співчуття. Найнятий експерт узяв гроші з обох сторін. Але коли настав час замінити оригінал на фальшиву статую, він не став нічого міняти. Подумки Дортмундер знову придивився до блискучої штучки в стегні розпиляної німфи. Це було кільце від цілком сучасної банки пива. «Та вже ж цінне», – врешті промовив Дортмундер. «Але важке, тож прихопіть десь дорогою вантажівку».